Slavoslovia a 186-a, închinată iubirii Domnului Iisus Hristos, aleluia slavă ție, Doamne Iisus te iubim și-ți mulțumim, fiindcă iubirea ta cu palușul de foc, capetele mândriei, lăcomiei, zgârcenii, lenei, desânări, invidii, ca un balaur ne-au atacat, tu le-ai tăiat. Aleluia Slavăție, Doamne Iisus te iubim și-ți mulțumim, fiindcă iubirea ta... În cupa conștiinței, curățenia, hărnicia, blândețea, milostenia, cumpătarea, nădejdea, credința, smerenia, iubirea, ca un miros de smirnă ne-a turnat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisării, toate iubim și mulțumim, fiindcă iubirea Ta, jugul crucii rugăciunii ne-a dat și destinul neamului nostru în jertfă ne-l-a schimbat. Aleluia, slavă ție, Doamne Doamne, Iisării, te iubim și îți mulțumim, fiindcă iubirea Ta, printre șerpii și scorpii-le, Lumii cu îngerii tăi ne a purtat. Aleluia, slavă, ție, Doamne, Iisus Hristos, te iubim și mulțumim, fiindcă iubirea ta, cărarea această strâmtă, a străluminat. Și ca să trecem peste vâmi, pe podul cel de rază, ca un curgubeu, un înger tu ne-ai lăsat. Aleluia, slavă, ție, Doamne, Iisus Hristos, te iubim și mulțumim, fiindcă iubirea ta, pe ca de îngeri, la ceruri ne-a purtat și crucea, scut și paloș, în mâini ne-a așezat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus te iubim și mulțumim, fiindcă iubirea ta în de foc a gândului nostru a stat și din jarul ei smirna și tămâia rugăciunii la tronul tău s-a înălțat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus te iubim și mulțumim, fiindcă iubirea ta ca stere în cer. în împărăția ta ne-a semănat și sterp prin sfântul templu din Cetatea Sfântă ne-a așezat. Aleluia slavoace Doamne Iisus Hristos te bine și mulțumim, că iubirea ta cu haruri pe rând ne-am îmbrăcat. Și un curcubeu al sfintei slave din sfinta slujbă te-am închinat. Aleluia slavoace Doamne doamnei Hristos te-i te bine și mulțumim, că iubirea ta ca o mlădiță viei tale, în inimile noastre să crească a lăsat și daruri ca rod al viei cu drag tu ai luat.